Ordinadors de butxaca de segona mà. Categoria. Ordinador de butxaca segona mà. Mercadalià és un portal d'anuncis. Tothom pot posar un anunci en poques passes, sense registre ni quota mensual. Mercadalià, BDA.